Тоді, розуміючи, що рятунку немає і що треба загинути так, щоб про це довідалось якнайбільше присутніх на байдаку, Богун з несподіваною для самого себе люттю голосно крикнув. «Та що ти мене допитуєш, стерволяцьке?» Жовнір, що стояв поруч, здригнувся від несподіванки. Богун використав цю мить, ухопив жовніра за боки і з усієї сили шторхонув на барабаша. Той перелякано скрикнув, старшина вхопилася за шаблі. Богун плегунув у бік, але зачепився за якийсь зрізок, не міг додержати рівноваги і упав. Німці кинулися на нього, зв'язали і кинули під барабашевий наміт. Богун лежав у незручній позі, руки й ноги йому позатікали, серий ремінь упіявся в них до болю глибоко. Сонце почало припікати. На байдаку все, здавалося, було спокійно, але ж інколи долітали до Богуна окремі слова Кривля не ляг, козак. От тобі кривуля, от тобі пан Цибульський, гірко думав богун. Заб'ють, як собаку, її викинуть у Дніпро. Джаджалій, видно, допомогти не зможе. Забузький, ну, це й скорше продасть, ніж допоможе. Може, і Барабашеві це він виказав, він чи не він. Ну, та тепер уже однаково. Хтось інший уже рахуватиметься і з Семеном Забузьким, і з Барабашем. Богун заплющив очі. Він не міг собі уявити, що через кілька годин, через годину, а може й раніше, його розстріляють, утоплять у Дніпрі, або замордують якось інакше. Він не міг уявити, що серце його перестане битися, що гаряча кров не тектиме по жилах, а міцні м'язи ослабнуть навіки. Неможливим безглуздям здавалася йому смерть якраз саме тепер, коли до Хмельницького вже, мабуть, не більше як день дороги, коли на Байдако, певно ж таки, далеко не один джеджелій співчуває повстанцям. Ні. Не може бути. І начебто у відповідь на ці думки якийсь рух, якийсь гомін почувся на байдаку. Запорожець, запорожець на березі. о, дивись, з прапором. Справді, високо над самою кручею стояв вершник у жовто-гарячому жупані. Вороний його кінь був такий нерухомий, що здавався залізним. Запорожець махнув білим прапором. «Главному козацтву реєстровому від товариша військового Богдана Хмельницького найнижчий уклін!» – залунав басовитий голос. «Читайте письменні! Перекажіть не письменним!» – написано на цьому прапорі «Спокій християнству!» – запорожець знову махнув прапором. «Спокій християнству на погибель ляхам недовіркам!» Гомін хвилею пробіг по байдаку і затих. Запорожець кричав далі. На погибель панам. Годі вже їм на козаках верхи їздити. Козаки на байдаку голосно загомоніли. Старшина забігала туди й сюди. Не слухайте, не слухайте його, здрайті, заверещав Барабаш, підходячи до натовпу, що оточив Джиджилія. Тихше. «Що тут за рада?» – розгублено крикнув він, побачивши, що козаки не звертають на нього уваги. Йорба наче припочала заспокоюватися. Ще хвилина, і Барабаш, здавалося, опанував би її увагою. «А тобі чого тут треба, стара ганчірко?» – несподівано заревів Джеджелі, і не встиг іще Барабаш опан'ятатися, як хтось з песом ударив його в груди. «Кілька років...» Ухопили, обважніли, скривавлене тіло і розгоїдавши кинули в воду. У другому кутку відбивався від козаків полковник Вадовський. Купка старшини вборонилася опліч із ним. З усіх боків лунали безладні постріли. Опір барабашівців тривав не більше, як чверть години. Прихильну до поляків старшину швидко порубано, постріляно, потоплено в дніпрі. Тільки коло кормище завзято махала шаблями купка німецької піхоти. Піддавайтеся, кладіть зброю, крикнув їм Джиджолі. Німці не слухалися. Кидайте зброю, йолопи. Будете служити Хмельницькому, Платитиме добре. Згодом, сказав німецький старший. Переходимо до Хмельницького. Тільки не зараз. Строк нашої служби полякам у червні. Та ти що, з глузду сунувся, чи що? німець замотав головою, щось скомандував, і перший кинувся на козаків. Розлютоване козацтво вирубало німців до ноги. Джаджелій перший розрізав сирицю на богунових руках. Нараду, нараду, чутно було з усіх боків. Джаджулі з богуном опинилися посередині козацького кола. Панове товариство! Джеджелі. Насамперед треба обрати отамана джелія ватажком. Джеджілія, джеджілія, богуна. А де той богун? З неба впавчи, що? Тригулю Джеджілія Забуського. Тепер тільки Богун помітив, що майже поруч із ним стояв Забузький і дивився кудись убік. Богун і собі глянув у тому напрямі. І зараз же скрикнув, «Байдаки! А що із іншими байдаками?» Але Джаджелій вже зміркував і наказував, «На весла, хлопці, на весла!» «До керми! Гармаші, до гармат!» На ближчому байдаку заграла труба. «Слухайте, слухайте!» – загукали звідти. «Полковник Гурський питає, чи справді на вашому байдаку бунт проти корони польської?» Аж мити свого гурського ти три чорти, звідкові весело закричав богун. Не треба нам таких полковників. Оберем собі вільними голосами, кого схочемо. Бийте товариство ляхів, «Наминайте минайте і ти Хмельницький з татарами зараз тут буде. Страшенний галас зчинився у відповідь на богунові слова. Вперед, наказав Джиджелі. Але байдак, на якому був закомандувача полковник Горський, Уже не потребував допомоги. На Дніпрі починався вітер. Хмельницький, многими ума своєго очима, оловець хитрий, на всі сторони поглядаючи, І караули в милю і далі від обозу і міючи, Рушив ку жовтої воді. В п'яток тебе... П'ятої неділі по пасці мая 4-го, передня страж Хмельницького, з передньої ж стражі польської, двох язиків, піймавши, припровадили до Хмельницького. Когда сказали йому, що войска польського, доброго прийкомісаре і кашляну, сину гетьманському, знайдується 23 тисячі і що вже жовтою перейшло воду, де Хмельницький на тому ж місці, яке від жовтої води у миль дві заледве було, удержався, непорушно для розпораження до битви війська своєго, яке через той подвечорок і ніч управив і розпорадив, як належало, а поляки, стративши своїх двох язиков і устрахнувшися, цовхнулися назад і переправивши жовтую воду, там же над нею ошанцувалися. За подвечорок і ніч, вздовж і вшир, на чверть милі, значнії, глибокої, а себе учинивши окопи. Таку приблизно нотатку записав у своєму діяріюші саміло Зорка найближчий приятель і неодмінний писар Богдана Хмельницького. Зорка глибокодумно почесав пером перенісся і хотів би додати ще щось, коли раптом з того боку, де наїжився з писами польський табір, голосно ривнула гармата. З козацького табору відповіли. «Хно почалася кореспонденція!» буркнув трохи схвильовано Зорка. Обережно закрив Діяріюша, загорнув його в хустку і сховав у шкатулку з німецьким замочком. Проробивши все це з належною урочистістю, Зорка голосно висякав носа і вийшов з намету. У польському таборі помітно було незвичайний рух. Грали труби, без перерви гарчали бубни. Піхота виходила з окопів і шикувала під насипаними за ніч валами. Трохи згодом з'явилися й гусари Стефана Чернецького, за ними драгуни й улани. Вони виїздили з завалів по шість уряд і ставали перед піхотою. Добра, далебі, добра кіннота, не витримав, щоб не похвалити зорка. Ой, добра, справді. А видовисько було. Напрочуд гарне, кожний вершник, кожен ряд вершників, кожна хоругла виділялися чітко, мов якась велетенська гору-різьба, криця, залізу із золото панцирів і шоломів.